Пригніченими дуже просто забути про успіхи, яких уже досягли. Відстеження звички надає наочні докази вашої тяжкої праці, тонкий натяк на те, як далеко ви просунулися. До того ж, порожня клітинка, яку ви бачите щоранку, може мотивувати вас взятися до роботи, оскільки вам не схочеться втрачати прогрес, зруйнувавши висхідну успіху. Перевага номер три – це найважливіша перевага з усіх. Відстежування може саме собою стати формою винагороди. Неабияке задоволення приносить викреслення пункту з переліку необхідних до виконання справ, вписання вправи в журнал тренувань і проставлення в календарі позначки «Виконано». Приємно відстежувати, як зростають ваші результати, обсяги вашого інвестиційного портфеля, рукопису вашої книжки. А якщо вам це подобається, то це підвищує ваші шанси довести справу до кінця. Відстеження звички також допомагає тримати руку на пульсі. Ви приділяєте більше уваги процесу, а не результату. Не зациклюєтеся на шести кубиках пресу, а просто намагаєтеся не зійти з дистанції і стати людиною, яка не пропускає тренувань. Таким чином відстеження звичок, перше, створює наочний сигнал, який нагадує вам про потребу діяти. Друге, мотивує саме по собі, оскільки ви бачите прогрес, якого досягаєте, і не хочете його втрачати. Третє – дарує задоволення щоразу, як ви записуєте черговий, успішний приклад вашої звички. Більш того, відстеження звичок забезпечує вас наочними доказами, що ви віддаєте свій голос на користь особи, якою вам хочеться стати, що, своєю чергою, є чудовою формою негайного і внутрішнього задоволення. Вас може зацікавити, якщо відстеження звичок настільки помічне, то чому я так довго чекав, аби розповісти про нього? Незважаючи на всі переваги, я приберіг цю розмову аж тепер з однієї простої причини. Чимало людей опираються ідеї відстеження і вимірювання. Це може сприйматися як додатковий тягар, що силує нас одразу до двох звичок. Звички, яку ви намагаєтеся набути, і звички відстежувати це. Підрахунок калорій перетворюється на клопіт, коли усі ваші сили спрямовуються на дотримання дієти. Записування кожного дзвінка з комерційною пропозицією видається втомливим, коли вам і без того є чим зайнятися. Значно простіше сказати «я просто їстиму менше» або «я докладатиму більше зусиль», «я не забуду це зробити». Люди нерідко кажуть мені про такі речі, як «я маю журнал ухвалення рішень, але хотів би користуватися ним частіше». Або я записував тренування упродовж тижня, а тоді кину. Я й сам це проходив, якось завів щоденник харчування, щоб відстежувати свої калорії. Спромігся записати один прийом їжі, а тоді здався. Відстеження – це не для всіх, тож немає потреби вимірювати усе ваше життя. Проте майже кожен може отримати із цього зиск у тій чи іншій формі, навіть якщо це лише тимчасово. Що можна зробити для полегшення відстеження? По-перше, там, де тільки це можливо, вимірювання слід автоматизувати. Ви будете здивовані, як багато чого вже відстежується, самі про те не знаючи. Витяги з вашої кредитки відстежують, як часто ви відвідуєте заклади харчування. Ваш фітнес-браслет Фітбіт реєструє, скільки кроків ви зробили і скільки годин спали. Ваш календар записує, як багато місць ви відвідали упродовж року. Щойно розберетеся, де отримати дані, додайте позначку в календар, щоб продивлятися їх щотижня чи щомісяця, що значно практичніше за щоденне відстеження. По-друге, відстеження в ручному режимі треба обмежити вашими найважливішими звичками. Краще послідовно відстежувати одну звичку, ніж час від часу 10. По-третє, записуйте результати вимірювання одразу, як дотрималися звички. Завершення дії – сигнал до того, щоб усе занотувати. Такий підхід дозволить поєднувати згадуваний у розділі 5 метод нагромадження звички з її відстеженням. Формула нагромадження звички плюс відстеження звички така. Після така-то нинішня звичка я робитиму відстеження моєї звички. По закінченні телефонної розмови щодо комерційної пропозиції я одразу перекладу одну канцелярську скріпку. Після того, як я завершу усі підходи в тренажерному залі, я занотую ці показники у щоденнику тренувань. Коли поставлю тарілку у посудомийку, запишу, що саме я їв. Такий підхід може спростити відстеження звичок. Навіть якщо ви не належите до осіб, яким подобається занотовувати поведінку, думаю, кілька тижнів вимірювання нададуть вам змістовну інформацію. Завжди цікаво дізнатися, як насправді проводиш час. Тим паче, що кожна звичка інколи збивається на манівці. Тож, значно важливіше за будь-яке конкретне вимірювання мати хороший план, як повернути її на круг свій. Як швидко відновитися, коли звички занепали? Незалежно від того, наскільки ви послідовні в дотриманні звичок, життя неминуче певної миті урве ваш плин. Досконалість неможлива. Рано чи пізно, але виникне надзвичайна ситуація. Ви занедужили, чи треба їхати у відрядження, чи родині треба приділити трохи більше часу. Щоразу, коли таке стається зі мною, я нагадую собі просте правило – ніколи не пропускай двічі. Якщо я пропускаю один день, то намагаюся усе повернути назад так швидко, як тільки можливо. Одне тренування буває пропускаю, але двох тренувань поспіль не пропущу. Можливо, я б харчувався самою лише піцею, але після піци з'їм корисну страву. Я можу бути недосконалим, але можу уникнути виходу на друге повторне коло. Щойно перше завершиться, я почну нове спочатку. Шкоди завдає не перша помилка, а повторювані по спіралі помилки, які за нею слідують. Один пропуск – це випадковість. Два пропуски – це початок нової звички. Це те, що відрізняє переможців від переможених. Будь-хто може невдало виступити, погано потренуватися або мати невдалий день на роботі, але коли успішні люди зазнають невдачі, вони швидко опановують себе. Відхід від звички не має жодного значення, якщо почати швидко виправлятися. Я вважаю цей підхід настільки важливим, що слідуватиму йому, навіть якщо не можу дотримуватися звички повністю, як мені того хотілося б. Дуже часто у випадку зі звичками ми впадаємо в крайнощі або все або нічого. Проблема не в тому, що у вас щось не вийшло, проблема в тому, що ви думаєте, що якщо ви щось не зможете зробити ідеально, то вам взагалі не треба за це братися. Ви навіть не уявляєте, наскільки цінним є просто триматися у дні, коли усе погано, або жодної вільної хвилини. Від згайних днів збитків більше, ніж від успішних допомоги. Якщо ви починаєте зі 100 доларів, то 50 відсотковий прибуток приведе вас до 150 доларів але вам знадобиться всього 33% втрат, щоб повернутися назад до 100 доларів. Інакше кажучи, уникнення 33% втрат має таку саму цінність, як прибуток у 50%. Як каже Чарлі Мангер, перше правило накопичення – ніколи не зупиняйся без потреби. Ось чому, здавалося б, нікудишні тренування дуже часто одні з найцінніших. Неактивні дні й нікудишні тренування зберігають здобутки, яких ви досягли у попередні успішні дні. Просто робіть хоч щось. Десять присідань, п'ять коротких забігів, віджимання, будь-що – це має величезне значення. Не ставте нуль. Не дозволяйте втратам підірвати ваші напрацювання. Крім того, не завжди важливим є те, що саме відбувається під час тренування. Більше важить людина, яка не пропускає тренування. Легко тренуватися, коли в тебе все добре, але дуже важливо триматися, коли тобі не до того, навіть якщо робиш менше, ніж сподіваєшся. Відвідини тренажерного залу упродовж п'яти хвилин може і не покращать ваші результати, але підтвердять вашу індивідуальність. Поведінкові крайнощі або все, або нічого – це просто ще одна пастка, спроможна зруйнувати ваші звички. Інша потенційна небезпека, особливо якщо ви вдаєтеся до відстеження звичок, вимірювати не те. Розуміння, коли відстежувати звички і коли ні. Скажімо, ви тримаєте ресторан і хочете знати, чи гарно працює ваш шеф-кухар. Один зі способів виміряти успіх – відстежити, як багато відвідувачів щодня платять за страву. Якщо клієнтів приходить більше, їжа, певно, смачна. Якщо менше, певно, щось пішло не так. Утім, таке єдине вимірювання як щоденний прибуток дає обмежене уявлення про те, що відбувається насправді. Хоча б тому, що коли хтось платить за страву, це не означає, що вона йому смакувала. Навіть незадоволені відвідувачі навряд чи поїдять і втечуть. Насправді, якщо ви вимірюватимете лише прибуток, їжа може погіршуватися, але ви надолужуєте це завдяки маркетингу, знижкам або в інший спосіб. Натомість значно ефективнішим може бути підрахунок, скільки клієнтів не залишають на тарілці ані крихти, або ж, можливо, відсоток відвідувачів, які лишають щедрі чайові. Гвастка відстеження певної поведінки в тому, що ми можемо почати гнатися за показниками, а не за метою, яка за цим стоїть. Якщо ваш успіх вимірюється щоквартальним заробітком, ви оптимізуєте продажі, надходження й обрахунок квартального прибутку. Якщо ваш успіх вимірюється меншою цифрою на вагах, то ви заради цієї цифри оптимізуєте усе можливе, навіть якщо це означатиме безжальну дієту, очистку організму соками і таблетки для схуднення. Людський мозок прагне до перемоги в будь-якій грі. У цю пастку можна втратити в багатьох сферах життя. Ми зосереджуємося на безкінечних годинах роботи, замість того, щоб зробити найважливіше. Більше дбаємо про те, щоб пройти 10 тисяч кроків, ніж про своє здоров'я. Навчаємося за стандартизованими тестами, замість того, щоб акцентувати увагу на вмінні вчитися, цікавитися новим і критично мислити. Коротше кажучи, оптимізуємо те, що вимірюємо. Тобто, обравши хибні критерії вимірювання, ми отримуємо хибну поведінку. Інколи це називають законом Гудхарта. Названий на честь економіста Чарльза Гудхарта, принцип стверджує, коли мірило стає метою, воно перестає бути добрим мірилом. Вимірювання має користь тільки тоді, коли спрямовує вас і увиразнює деталі загальнішої картини, а не коли поглинає вас. Кожна цифра – це просто одна ланка зворотного зв'язку всеохопної системи. У нашому світі, де панують дані, ми схильні переоцінювати числа і недооцінювати усе недовговічне, поступливе і непідвладне обрахунку. Ми помилково вважаємо, що усі фактори, які лише існують, вичерпуються факторами, які ми можемо виміряти. Проте, якщо ви не можете щось виміряти, це зовсім не означає, що воно взагалі не має значення. Усе це доводить, що вкрай можливо утримувати відстеження звички у відведеному їй місці. Можливо, приємно занотовувати звичку і стежити за своїм прогресом, але вимірювання – не єдина річ, що має значення. Окрім неї, є чимало інших способів виміряти досягнення, і часом це допомагає перенести вашу увагу на щось геть інше. Ось чому кількісно невимірювані перемоги можуть бути ефективними у справі схуднення. Цифра на вагах може вперто застигнути на одному місці, і якщо ви зосередитеся лише на ній, ваша мотивація піде на спад. Але при цьому ви зможете зауважити, що покращився стан шкіри, або ви стали раніше прокидатися, або зріс сексуальний потяг. Усе це вагомі способи відстежити ваші покращення. Якщо вас не мотивує цифра на вагах, можливо, час зосередитися на іншому мірилі – Яке краще сигналізує вам про ваші досягнення. Незалежно від того, за якими критеріями ви оцінюєте свої здобутки, відстеження звичок пропонує нехитрий спосіб, як збільшити задоволення від них. Кожне вимірювання приносить бодай дещицю доказів того, що ви рухаєтесь у правильному напрямі, і хвилинку негайного задоволення від гарно зробленої роботи? Підсумки розділу одне з найприємніших відчуттів відчуття прогресу. Відстежувач звички – простий спосіб оцінити, чи дотримуєтеся ви звички. Наприклад, проставляння відповідних позначок у календарі. Відстежувачі звички та інші візуальні форми вимірювання можуть підсилити задоволення від звички, оскільки надають чіткі докази ваших досягнень. Не розривайте ланцюжок, намагайтеся не переривати перебіг вашої звички. Ніколи не пропускайте двічі. Якщо пропустили один день, намагайтеся повернутися в потрібне русло якомога швидше. Лише тому, що ви щось можете виміряти, зовсім не означає, що це щось найважливіша річ з поміж усіх. Розділ 17. Яким чином партнерська звітність може змінити все? Після служби пілотом під час Другої світової війни Роджер Фішер навчався у Гарвардській школі права і впродовж 34 років спеціалізувався на веденні переговорів і управлінні конфліктами. Він заснував Гарвардський переговорний проект і працював з багатьма державами, і світовими лідерами над мирними рішеннями, кризовими ситуаціями з заручниками і досягненням дипломатичних компромісів. Однак саме в 1970-х-80-х роках, коли зросла загроза ядерної війни, Фішер розвинув певно найцікавішу з усіх його ідей. На той час Фішер займався розробками стратегій із запобігання ядерній війні і звернув увагу на тривожний факт. Будь-який президент, який обійматиме цю посаду, матиме доступ до кодів запуску, внаслідок чого можуть загинути мільйони людей. Але він насправді не побачить жодної смерті, оскільки перебуватиме за тисячі миль. «Я запропонував дуже просту річ», – написав він у 1981 році, – «помістити це, ядерний код, у маленьку капсулу і вживити біля серця добровольця. Доброволець, супроводжуючи президента, мав би носити при собі важкий, як у м'ясника, ніж. Якби президент захотів скористатися ядерною зброєю, то єдиний спосіб, у який би він міг це зробити, спочатку власноруч убити людину». Президент каже, «Джордж, вибач, але десятки мільйонів мають загинути». Він мусив глянути на когось і усвідомити, що таке смерть, що таке смерть невинно вбитого. Кровна килими білого дому, принесена в дім реальність. Коли я запропонував це друзям у Пентагоні, вони відповіли, «Господи, це жахливо, потреба вбивати може анулювати рішення президента, він може ніколи не натиснути на кнопку». Під час нашого обговорення четвертого закону поведінкової зміни йшлося про важливість того, щоб не ділити корисні звички можливістю приносити негайне задоволення. Пропозиція Фішера – четвертий закон навпаки. Нехай це одразу викликає відразу. Так само, як ми з більшою ймовірністю повторимо досвід, коли він завершується задоволенням, ми також з більшою ймовірністю уникнемо досвіду, коли він закінчуватиметься болісно. Біль – найкращий вчитель. Якщо провал завдає болю, він виправляється. Якщо провал відносно болісний, він ігнорується. Що негайніша помилка і що вища її ціна, то швидше ви затямите цей урок. Загроза поганого відгуку змушує сантехніка краще робити його роботу. Можливість того, що відвідувач ніколи не повернеться, спонукає ресторани добре готувати. Ціна помилково ушкодженої кровоносної судини змушує хірурга ретельно вивчати анатомію і обережно оперувати. Коли наслідки серйозні, люди вчаться швидко. Що негайніший біль, то менш ймовірна поведінка. Якщо хочете запобігти шкідливим звичкам і позбутися нездорової поведінки, то чудовим способом зменшити їхні шанси стане негайна розплата. Ми повторюємо шкідливі звички, оскільки вони в той чи інший спосіб нам прислуговуються, і саме тому від цього складно відмовитися. З усіх мені відомих способів найкращий спосіб подолати цю складність – збільшити пов'язане з поведінкою покарання. Не може бути розриву між вчинком і наслідками. Щойно вчинки відгукуються негайними наслідками, поведінка починає змінюватися. Клієнти вчасно оплачують рахунки, якщо з них стягують пеню за прострочення. Студенти не пропускають аудиторні лекції, якщо їхня оцінка пов'язана з відвідуваністю. Ми станемо з ніг на голову, аби лише уникнути хоча б частково негайних неприємностей. Усьому, звісно, є межа. Якщо маєте наміри змінювати поведінку, покладаючись на покарання, то сила покарання має бути співвідносна із силою поведінки, яку намагаєтеся виправити. Щоб працювати продуктивно, кожне зволікання має обходитися дорожче за дію. Щоб бути здоровим, лінь має обходитися дорожче за тренування. Штраф за куріння в ресторані чи несортоване сміття обтяжують вчинок наслідками. Зміни в поведінці відбуваються лише тоді, коли покарання достатньо болісне і його не уникнути. Загалом, що локальніший, відчутніший, конкретніший і негайніший наслідок, то вища ймовірність, що він вплине на людську поведінку. Що загальніший, невловиміший, невиразніший і відтермінований наслідок, то нижча ймовірність, що він вплине на особисту поведінку. На щастя, є простий спосіб призначити миттєву розплату за будь-яку шкідливу звичку – укласти, Звичаєвий контракт. Звичаєвий контракт. Перший закон про паски безпеки ухвалили в Нью-Йорку 1 грудня 1984 року. На той час лише 14% населення Сполучених Штатів постійно пристібалися пасками безпеки, але все йшло до змін. За п'ять років у більш як половині штатів уже діяв закон про ремені безпеки. Сьогодні користування пасками безпеки є обов'язковим відповідно до законодавства у 49 із 50 штатів. І йдеться не лише про законодавчий рівень. Кількість людей, що пристібається, також разюче зросла. У 2016 році понад 88% американців пристібалося щоразу, сідаючи в машину. Усього за 30 років звички мільйонів людей цілковито змінилися. Закони і нормативні акти – приклад того, як уряд шляхом укладання суспільного договору може змінити наші звички. Як суспільство ми колективно погоджуємося з дією певних правил, а потім, як спільнота, забезпечуємо їх дотримання. Щоразу, коли новий законодавчий акт впливає на вашу поведінку, закони про паски безпеки, заборона куріння в ресторанах, обов'язкове сортування сміття – це приклад соціального договору, який формує наші звички. Спільнота погоджується діяти у певний спосіб, і якщо ви не дотримуватиметеся цього, будете покарані. Так само, як уряди вдаються до законів, щоб притягнути громадян до відповідальності, ви можете створити звичаєвий контракт, щоб притягати до відповідальності себе самого. Звичаєвий контракт – це усна або письмова угода, в якій ви заявляєте про свою відданість певній звичці і покарання, якого зазнаєте, якщо її не дотримуватиметеся. Після цього шукайте одну або двох осіб, які стануть вашими партнерами зі звітності і разом з вами підписують угоду. Брайан Харріс, підприємець із Нешвіла, штат Теннессі, став першою знайомою мені людиною, яка утілила цю стратегію в життя. Невдовзі після народження сина Харріс зрозумів, що хоче скинути кілька фунтів. Він уклав звичаєвий контракт між собою, своєю дружиною та особистим тренером. Перша версія проголошує. Завдання номер один – Брайана на перший квартал 2017 року. Знову почати правильно харчуватися, щоб він краще почувався, мав кращий вигляд і зміг досягнути своєї далекосяжної мети 200 фунтів при 10% жирової тканини. Під цим актом Харріс виклав дорожню карту досягнення ідеального результату. Етап номер один – у першому кварталі повернутися до суворої низьковуглеводної дієти. Етап номер два – у другому кварталі почати суворе відстеження дотримання низькокалорійної дієти. Етап номер три – у третьому кварталі удосконалювати і підтримувати деталі дієти і програми тренування. Тобто він виписав кожну зі своїх щоденних звичок, які приведуть його до мети – Наприклад, записувати усю спожиту упродовж дня їжу і щодня перевіряти свою вагу. А після він вказав види покарань на випадок, якщо зазнає невдачі. Якщо Брайан не виконає ці два пункти, то місце матимуть такі наслідки. Йому доведеться до кінця кварталу святково вбиратися кожного робочого дня і ранком у неділю. Святково вбиратися означає відмовитися від джинсів, футболок, толстовок або шортів. Він також дасть Джо, його тренеру, 200 доларів, які той витратить на свій розсуд у випадку, якщо пропустить один день введення журналу харчування. Унизу сторінки Харріс, його дружина і тренер скріпили контракт своїми підписами. Такий контракт видався мені на перший погляд надмірно формальним і непотрібним, особливо підписи. Однак Харріс переконав мене, що підписання контракту засвідчує серйозність намірів. Щоразу, коли опускають цю частину, сказав він, практично одразу починаю лінуватися. Через три місяці після досягнення мети першого кварталу Харріс оновив свої цілі і посилив покарання. Якщо він схибить у цілях щодо білків та вуглеводів, то платитиме тренеру по 100 доларів. Якщо не зважиться, то дасть дружині 500 доларів, щоб та витратила їх на свій розсуд. І, певно, найбільш жорстоке якщо забуде виконати вправи на короткі забіги, то він щодня святково вбиратиметься на роботу і до кінця кварталу носитиме кепку Алабами, затятого суперника його улюбленої команди Оберн. Підхід спрацював завдяки дружині і тренеру, які стали партнерами зі звітності і звичаєвому контракту, в якому чітко уточнювалися щоденні задачі, Харріс позбувся зайвої ваги. Щоб шкідливі звички були не в радість, найкращий спосіб зробити їх дотримання болісним одразу ж. Створення звичаєвого контракту – прямий шлях до цього. Навіть якщо у вас немає жодного бажання укладати повноцінний контракт, корисно мати партнера зі звітності. Комік Маргарет Чо щодня пише жарт чи пісню. Вона долає челендж «Жодного дня без пісні» разом зі своєю подругою, що дозволяє їм обом дотримуватися зобов'язань. Розуміння того, що хтось тебе контролює, може бути потужною мотивацією. Якщо розплата буде миттєвою, імовірність того, що ви відкладете справу на потім або опустите руки, значно нижча. Якщо ви не дотримуєтеся встановленого, то швидше за все, про вас думатимуть як про людину несерйозну або ліниву. Раптом з'ясовується, що коли ви не виконуєте обіцяни самим собі, ви водночас не виконуєте й обіцяне іншим. Ви навіть можете автоматизувати цей процес. Так, Томас Франк, підприємець із Болдера, штат Колорадо, щоранку прокидається о 5.55. Але якщо не встає, у нього автоматично заплановано твіт. Зараз 6.10, і я не встав, бо я лінивий. Хто відповість на це, перші п'ятеро, отримує через PayPal по 5 доларів за умови, що мій будильник спрацював. Ми завжди намагаємося показати себе з якнайкращого боку. Укладаємо коси, чистимо зуби, добираємо одяг, бо знаємо, що ці звички отримають схвалення. Ми хочемо отримати високі оцінки і здобути вищу освіту, щоб справити враження на майбутніх роботодавців, однокурсників, друзів і рідних. Ми переймаємося думкою оточення про нас, адже якщо інші такі самі, як ми, це допомагає. Ось чому наявність партнера зі звітності чи підписання звичаєвого контракту може бути настільки дієвим. Підсумки розділу. Четвертий закон поведінкових змін навпаки – зробити це неприємним. Якщо це болісно або неприємно, ймовірність повторення шкідливої звички буде нижчою. Негайну плату за бездіяльність може складати партнер зі звітності. Ми всі дуже переймаємося тим, що про нас думають інші, і не хочемо, щоб їхня думка про нас погіршилася. Щоб додати соціальної цінності будь-якій поведінці, можна вдатися до звичаєвого контракту. Розплата за порушені обіцянки стає публічною і болісною. Розуміння, що за вами хтось стежить – потужний мотиватор. Частина передові тактики, як перейти від простої користі до справжньої величі. Розділ 18. Правда про талант. Коли гени мають значення, а коли – жодного. Чимало людей знають про Майкла Фелпса, якого вважають найвидатнішим спортсменом в історії. Фелпс здобув найбільшу кількість олімпійських медалей не лише порівняно з іншими плавцями, а й з олімпійцями в інших видах спорту. Менше людей знають ім'я Гішама Ельгер-Ружа, який є фантастичним бігуном. Ельгер-Руж марокканський спортсмен, володар двох золотих олімпійських медалей і найвеличніший бігун на середній дистанції усіх часів. Упродовж років він утримував світовий рекорд у забігах на одну милю, півтори тисячі метрів і дві тисячі метрів. У 2004 році на Олімпійських іграх в Афінах, Греція, він виграв золото у забігах на півтори тисячі і п'ять тисяч метрів. Ці два спортсмени різняться практично в усьому. Для початку один змагається на землі інший у воді, але найбільше важить їхня суттєва різниця у зрості. Ельгер Руж завишки у 175 сантиметрів. Фелпс – 193 см. Незважаючи на більш ніж 20-сантиметрову різницю у зрості, вони мають дещо спільне. Носять штани однакової довжини. Як таке можливо? У Фелпса, як на його зріст, короткі ноги і дуже довгий тулуб, що просто чудово для плавання. Ельгер Руж має навдивовижу довгі ноги і коротку верхню частину, тобто ідеальну будову для забігів. Тепер уявіть собі, що ці спортсмени світового рівня мали б змінити вид спорту. З огляду на свої вражаючі спортивні дані, чи міг би Майкл Фелпс після достатніх тренувань стати олімпійським чемпіоном у забігах на довгі дистанції? Мало ймовірно. На піковій спортивної форми Фелпс важив 88 кілограмів, що на 40% важче за Ельгер Ружа, який змагався у надлегкій вазі у 62,5 кілограми. Вищі бігуни – важчі бігуни, тож коли йдеться про забіги на довгі дистанції, кожен зайвий кілограм стає карою небесною. В умовах добірної конкуренції Фелпс був би приречений зі старту. Так само Ельгер Руж, можливо, один із найкращих бігунів в історії, але сумнівно, щоб він коли-небудь пройшов кваліфікацію на Олімпійські ігри як плавець. Починаючи із 1976 року, середній зріст олімпійських чемпіонів-чоловіків, володарів золота у забігові на півтори тисячі метрів, становить метр п'ятдесят п'ять. Для порівняння, середній зріст олімпійських чемпіонів, які вибороли золото в запливі на 100 метрів вільним стилем – метр дев'яносто п'ять. Плавці зазвичай мають високий зріст і довгі спину й руки, що ідеально для долання щільності води. Ельгер опинився б у скрутному становищі ще до того, як зайшов у воду. Секрет максимального збільшення шансів на успіх у виборі правильного поля для конкуренції. Це цілком справедливо як щодо змін у звичках, так і щодо спорту чи бізнесу. Звички простіше виконувати і їх приємніше дотримуватися, коли вони суголосні з вашими природними схильностями і здібностями. Так само, як Майкл Фелпс у басейні чи Гішам Ельгеруж на біговій доріжці, вам хочеться грати в гру, в якій шанси будуть на вашу користь. Щоб опанувати цей підхід, потрібно прийняти просту істину, що люди народжуються з різними можливостями. Дехто не любить обговорювати цей факт. На перший погляд, ваші гени здається, задані раз і назавжди, і нікому не цікаво говорити про речі, які не під силу контролювати. Крім того, вислови на зразок біологічного детермінізму звучать так, ніби одні особи приречені на успіх, а інші – на поразку. Утім, це короткозорий погляд на те, як впливають гени на поведінку. Сила генетики є також її слабкістю. Гени так просто не зміниш. Тобто вони створюють потужні переваги за сприятливих обставин і серйозні перешкоди за несприятливих. Якщо ви хочете закинути м'яч у баскетбольний кошик, то зріст завишки у сім футів стане вам у пригоді. Якщо хочете займатися гімнастичними вправами, то сім футів зросту стануть значною завадою. Доцільність ваших генів і користь від ваших вроджених талантів визначається середовищем, в якому ми перебуваємо. Разом зі зміною середовища змінюються визначальні для успіху якості. Це однаково справедливо як для фізичних, так і для розумових характеристик. Мені не позичати розуму, якщо ви запитаєте мене про звички чи людську поведінку. Утім, його бракує, коли йдеться про плетіння, ракету-носії чи гітарні акорди. Уміння дуже сильно залежать від контексту. Люди на верхніх щеблях будь-якої конкурентної сфери не лише добре підготовлені, але ще й чудово підходять саме для цієї задачі. Ось чому, якщо ви прагнете стати по-справжньому величним, правильний вибір того, на чому слід зосередитися, має вирішальне значення. Коротше кажучи, гени не визначають вашу долю. Вони визначають сферу ваших можливостей. Як пише лікар Габор Мате, гени можуть сприяти, але вони не визначають наперед. Сфери, в яких ви генетично схильні до успіху, це сфери, в яких звички задовольнятимуть вас з більшою імовірністю. Ключ у тому, щоб спрямувати ваші зусилля у царину, яка вам і цікава, і відповідає природним здібностям, щоб узгодити амбіції зі здібностями. Постають очевидні питання, як мені розібратися, де шанси на мою користь, як мені визначити, які можливості і звички мені підходять. Перед усім пошукаємо відповідь через розуміння ваших особистих якостей. Як ваші особисті якості впливають на ваші звички? Ваші гени нуртують у надрах кожної вашої звички, ба більше, у надрах будь-якої вашої поведінки. Як показує практика, гени впливають на все. Від кількості проведених за переглядом телевізора годин до ймовірності одружитися чи розлучитися або мати алкогольну, тютюнову чи наркозалежність. Потужний генетичний компонент лежить у тому, наскільки покірними чи бунтівними ви будете перед лицем авторитаризму, наскільки вразливі чи стійкі у стресових ситуаціях, чи маєте більшу схильність виявляти ініціативу самі, чи приєднуватися до виявлених іншими ініціатив, і навіть наскільки ви відчуватимете захват або нудьгу від такого сенсорного досвіду, як відвідини концерту. Як розповів мені Роберт Пломін, експерт у галузі генетики поведінки з Королівського коледжу в Лондоні, зараз ми припинили дослідження того, чи мають риси характеру генетичну складову, бо ми буквально не знайшли жодної, на яку наші гени не впливають. Згрупована як єдиний цілий ваша унікальна сукупність генетичних ознак визначає ваші особливі особисті якості. Ваша індивідуальність – це сталий у різних ситуаціях набір характеристик. Відповідно до найбільш науково доведеного аналізу особистих характеристик, відомого як «велика п'ятірка», їх розподілено за п'ятьма спектрами поведінки. Перший – відкритість досвіду. Варіюється від допитливості та винахідливості з одного боку до обережності та постійності з іншого. Друге – сумлінність. Від організованості та ефективності до безпечності та спонтанності. Третє – екстраверсія. Від соціалізації й активності до усамітнення і закритості – Певно, ви чули про протиставлення екстравертів та інтровертів. Четверте, доброзичливість – від люб'язності і співчутливості до складності у спілкуванні і відокремленості. П'яте, нейротизм – від тривожності і чутливості до впевненості, врівноваженості і стабільності. Усі п'ять характеристик мають біологічне підґрунтя. Екстравертність, наприклад, можна відстежити від народження. Якщо вчені відтворюють у палаті для новонароджених голосний шум, одні немовлята на нього реагують, тоді як інші, залишаються байдужими. Спостерігаючи за цими дітьми упродовж життя, науковці з'ясували, що немовлята, які реагували на шум, переважно виросли екстравертами. Ті ж, хто не звертав уваги, частіше ставали інтровертами. Люди з високим показником люб'язності – добрі, уважні й приязні. Зазвичай вони мають і вищий рівень окситоцину – гормони, який відіграє важливу роль в соціальних зв'язках, відчутті довіри, і може бути природним антидепресантом. Нескладно уявити, що в особи з вищим рівнем окситоцину може розвинутися звичка писати вдячні листівки або організовувати громадські заходи. Як третій приклад розгляньмо невротизм – рису притаманну різною мірою усім людям. Люди з високим ступенем невротизму більше за інших схильні до тривожності й переживань. Така особливість пов'язана з надчутливістю мигдалеподібного тіла, ділянки головного мозку, відповідальної за відстеження загроз. Інакше кажучи, люди, чутливіші до негативних подразників навкруги, частіше мають вищі показники невротизму. Наші звички не визначаються винятково особистісними характеристиками, але поза сумнівом наші гени підштовхують нас у певному напрямі. Наші глибоко вкорінені вподобання роблять певну поведінку простішою для одних, ніж для інших. Ви не повинні перепрошувати за ці відмінності або почуватися через них винними, але маєте з ними працювати. Наприклад, особа, яка не може похвалитися сумлінністю, від природи має меншу схильність до організованості і певно у справі набуття корисних звичок має більше покладатися на правильну організацію простору навколо себе. Нагадую найменш сумлінним читачам, про упорядкування простору як стратегії йшлося у розділах 6 та 12. Висновок з того всього – вам треба набувати звичок, які працюватимуть на вашу індивідуальність. Люди можуть затято качатися як бодібілдери, але якщо ви надаєте перевагу скелелазінню, велоспорту або веслуванню, то вибудовуйте вашу звичку займатися спортом навколо ваших інтересів. Якщо ваш друг дотримується низьковуглеводної дієти, але ви зрозуміли, що для вас більш прийнятною є дієта з низьким вмістом жирів, то хай вас ніщо не зупиняє. Якщо ви хочете більше читати, то не соромтеся, якщо вам краще до смаку солоденькі любовні романи, а не наукова белетристика. Читайте будь-що, що вас захоплює. Ви не мусите набувати звичок, про набуття яких вам усі торочать. Обирайте не найбільш популярну звичку, а ту, що вам якнайкраще пасує. Кожна звичка має версію, здатну принести вам радість і задоволення. Знайдіть її. Звички мають бути в радість, якщо ви плануєте їх дотримуватися. У цьому основна ідея четвертого закону. Підлаштування ваших звичок до ваших особистих якостей – хороший початок, але це аж ніяк не кінець історії. Звернімо увагу на пошук і створення ситуацій, в яких ми маємо природні переваги. Як знайти гру, в якій шанси на твоєму боці? Опанування гри, усі шанси, в якій на вашу користь, має вирішальне значення для підтримки мотивації і відчуття успіху. Теоретично ви можете насолоджуватися будь-чим, однак на практиці ви з більшою ймовірністю насолоджуватиметеся тим, що вам легше дається. Люди, талановиті у певній сфері, зазвичай демонструють більшу управність у вирішенні завдання і після цього отримують винагороду за добре виконану роботу. Їх не полишає ентузіазм, тому що вони досягли успіху там, де інші зазнали невдачі, і тому що вони, як винагороду, отримали вищу зарплатню чи кращі можливості, що не лише робить їх щасливішими, а й стимулює працювати ще краще. Це благотворний цикл. Обираєте правильну звичку, і успіх обов'язково прийде до вас. Обираєте неправильну звичку, і життя стає боротьбою. Як вам обрати правильну звичку? Про перший крок йшлося у третьому законі. Зроби це легким. У багатьох випадках, коли люди обирають неправильну звичку, це просто означає, що вони обирали занадто складну до виконання звичку. Коли звичка не становить складності, ви маєте більше шансів на успіх. Коли ви успішні, ви швидше за все почуватиметеся задоволеними. Хоча є ще один рівень, який варто взяти до уваги. У довготерміновій перспективі, якщо ви невпинно вдосконалюєтеся і покращуєтеся, будь-яка сфера може стати викликом. У певний момент вам потрібно впевнитися, що ви вв'язалися у гру, що відповідає наборам ваших навичок. Як ви це з'ясуєте? Найпоширеніший метод – метод спроб і помилок. Звісно, такий підхід містить проблему, життя занадто коротке. Ви не маєте часу, щоб перепробувати усі кар'єри, зустрічатися з кожним годящим партнером для стосунків або грати на всіх музичних інструментах. Та щастя є дієвий спосіб дати лад цій головоломці, відомий як компроміс пошуків чи застосування. На початку нової діяльності має бути період пошуків. У стосунках це називається побаченням. У коледжі – вступом у дисципліни. У бізнесі ab бі А-Бі-тестуванням. Мета випробувати безліч можливостей, дослідити широкий спектр ідей і створити широку мережу пошуку. Після початкового етапу пошуків перемкніть увагу на найкращі з рішень, але час від часу шукайте і надалі. Правильний баланс залежить від ваших виграшів чи програшів. Якщо ви нині виграєте, то застосовуйте застосовуйте застосовуйте. Якщо ж ви нині програєте, то шукайте шукайте шукайте. У довготерміновій перспективі, мабуть, найбільш дієво 80-90% часу працювати над стратегією, яка, як видається, приносить найкращі результати, а решту 10-20% часу присвячувати пошукам. Google уславився проханням до працівників присвячувати 80% їхнього робочого часу офіційній роботі і 20% проектам на власний вибір. Наслідком чого стало створення таких суперсервісів, як AdWords. Та Gmail. Оптимальність підходу визначається і тим, скільки у вас є часу. Якщо часу не бракує, як у того, хто лише починає кар'єру, є сенс шукати, бо коли знайдете потрібне, то матимете ще досить часу, щоб ним скористатися. Якщо ж час не терпить, скажімо, час здачі проєкту не за горами, вам слід втілювати в життя найкраще зі знайдених на теперішній момент рішень і отримати хоч якісь результати. Під час вивчення різних підходів постає низка запитань, які ви можете адресовувати собі, щоб у такий спосіб постійно звужувати звички і сфери, які задовольнятимуть вас якнайкраще. Що для мене розвага, але для інших – робота. Ознака того, що ви створені для цієї задачі полягає не в тому, що вона вам подобається, а в тому, що ви вирішуєте складне завдання легше, ніж переважна більшість. Від чого ви отримуєте насолоду, тоді як інші, головний біль? Робота, яка допікає вам менше, ніж іншим, і є те, що вам треба робити. Що змушує вас переставати стежити за часом? Занурення – це розумовий стан, в який ви входите, коли зосереджуєтеся на поставленій задачі, а решта світу просто десь зникає. Таку суміш щастя і максимальної ефективності відчувають спортсмени і виконавці, перебуваючи в ударі. Практично неможливо зануритися і не знайти задачу, яка б вас бодай почасти задовольнила. З чого я маю зиск більший, ніж звичайна людина? Ми невпинно порівнюємо себе з усіма, і ймовірність того, що нас це задовольнить, підвищиться, якщо порівняння буде на нашу користь. Коли я почав писати на jamesclear.com, список підписників на мою електронну розсилку зріс дуже швидко. Я не був певен на всі 100, що все роблю добре, але розумів, що результати, здається, отримую швидше, ніж деякі з моїх колег, що мотивувало мене не полишати письма. «Що в мене виходить природно?» На хвилину відкиньте усе, чого навчилися. Відкиньте усі суспільні приписи. Відкиньте усе, чого від вас чекають інші. Зазирніть углиб себе і запитайте, що для мене природно, від чого я оживаю, коли почуваюся справжнім. Жодних внутрішніх засуджень чи прагнень сподобатися іншим. Жодних сумнівів чи самокритики. Просто відчуття зануреності і задоволення. Щоразу, коли ви почуваєтеся справжнім і геніальним, ви рухаєтеся у правильному напрямі. Якщо по правді, то дещо в цій справі просто удача. Майклу Фелпсу і Гішаму Ель Герружу пощастило народитися з набором високо цінованих суспільством здібностей і опинитися в ідеальному для цих здібностей середовищі. Ми всі на цій планеті обмежені у часі і по-справжньому величні серед нас ті, хто не лише сумлінно працює, а й кому удача дала шанс скористатися сприятливими можливостями. Але що, коли ви не хочете лишити все на розсуд долі? Якщо не можете знайти гру, в якій шанси складаються на вашу користь, створіть її. Скотт Адамс, автор сатиричного коміксу Ділберт, зазначає, кожен із нас має кілька сфер в яких, доклавши зусиль, може потрапити до першої чвертки найкращих. У моєму випадку я малюю краще за багатьох людей, але навряд чи я художник. І я не трохи не дотепніший за звичайного коміка, який виступає зі сцени і не хапає зірок із неба, але дотепніший за більшість людей. Фокус у тому, що небагато людей спроможні і добре малювати, і писати жарти. Саме поєднання цих двох речей робить такою рідкісною справу, якою я займаюся. А коли додати до того всього мій бізнесовий бікграунд, то мені раптово спадає на думку ідея, додуматися, до якої можуть сподіватися, якщо вони те не відчули на собі, усього кілька карикатуристів. Коли ви не можете перемогти як найкращий, ви можете перемогти як інакший. Комбінуючи свої звички, ви зменшуєте рівень змагальності, завдяки чому простіше виділитися – ви можете скоротити потребу генетичних переваг або років практики, якщо перепишете правила. Хороший гравець сумлінно працює, щоб перемогти у грі, в яку грає кожен. Великий гравець придумує нову гру, яка покращує його сильні сторони і оминає його слабкості. У коледжі я взявся за розробку власної спеціалізації – біомеханіки, яка була поєднанням фізики, хімії, біології та анатомії. Я не був аж настільки кмітливим, щоб бути найкращим у фізичних або біологічних дисциплінах, тож створив свою власну гру. І оскільки це мене влаштовувало, я слухав лише цікаві мені курси, навчання не завдавало особливих клопотів. Також було легше не втрапити у пастку порівняння себе з іншими. Зрештою, ніхто, крім мене, не мав такого поєднання навчальних дисциплін, тож хто може сказати, краще вони чи гірші? Спеціалізація – потужний спосіб подолати випадковість незадовільної генетики. Що вправніші ви в особливих навичках, то складніше іншим конкурувати з вами. Чимало культуристів сильніші за пересічного армреслера, утім навіть м'язистий культурист може поступитися чемпіону з армреслінгу, який має дуже специфічні силові якості. Навіть якщо ви не найобдарованіша людина на землі, часто ви можете виграти як найкращий – у дуже вузькій царині. Картопля в окропі розм'якшується, але яйце стає твердішим. Не від вас залежить вродитися картоплею або яйцем, але ви вирішуєте вв'язатися у гру, де краще бути твердим, чим м'яким. Якщо зможете віднайти сприятливіше середовище, то зможете перетворити ситуацію, в якій усе супроти вас, на таку, в якій шанси, на вашу користь. Як отримати максимальний зиск від генів? Наші гени не відкидають потребу у сумлінній праці, вони її увиразнюють, підказують нам над чим ретельно попрацювати. Щойно ми розуміємо наші сильні сторони, одразу знаємо, куди спрямувати всі наші час і сили, знаємо, яких можливостей шукати, яких перепон уникати. Що краще ми розуміємо своє єство, то кращою може бути наша стратегія. Біологічні відмінності мають значення, але навіть у такому разі значно продуктивніше зосереджуватися на розвитку свого потенціалу, ніж на порівнянні себе з кимось іншим. Той факт, що ви маєте природні обмеження щодо певної здібності, не має нічого спільного з тим, чи досягнете ви вершини своїх можливостей. Люди настільки сильно переймаються наявністю обмежень, що доволі рідко докладають зусиль необхідних, щоб до тих обмежень наблизитися. Бо навіть більше гени не зроблять вас успішним, якщо ви не працюєте. Так, цілком ймовірно, що рельєфний тренер зі спортзалу має кращі гени, але якщо ви не можете похвалитися таким самим рельєфом, зарано стверджувати, що вся справа у кращому чи гіршому генетичному матеріалі. Допоки ви не працюєте так само важко, як об'єкти вашого захоплення, до того часу не пояснюйте їхній успіх удачею. Таким чином, один із найкращих способів досягти, щоб звички не втрачали своєї привабливості упродовж тривалого часу – обрати поведінку суголосну вашим особистісним характеристикам і навичкам. Працюйте важко над тим, що дається вам легко. підсумки розділу. Секрет збільшення ваших шансів на успіх криється у виборі правильної сфери конкуренції. Обирайте правильну звичку, і успіх обов'язково прийде до вас. Обираєте неправильну звичку, і життя стає боротьбою. Гени так просто не зміниш, тобто вони створюють потужні переваги за сприятливих обставин і серйозні недоліки за несприятливих. Звички даються простіше, коли відповідають вашим природним здібностям. Обирайте найбільш зручні вам звички. Грайте в гру, в якій ваші сильні сторони отримують перевагу. Якщо не можете знайти гру на свою користь, придумайте її. Наші гени не відкидають потребу в сумлінній праці. Вони її увиразнюють, підказують нам, над чим ретельно попрацювати. Розділ 19. Правило золотокосої. Як залишатися вмотивованим у житті і роботі? У 1955 році щойно в Анахеймі штат Каліфорнія відкрився Діснейленд, як туди прийшов і попросився на роботу 10-річний хлопчик – Тогочасне трудове законодавство дивилося на це крізь пальці, тож хлопчикові вдалося влаштуватися продавцем путівників по 50 центів за штуку. Упродовж року хлопчик перевівся у чарівний магазин Діснея, де навчився від співробітників фокусів. Він експериментував з жартами і старанно відпрацьовував прості шаблонні розіграші, розважаючи відвідувачів. Але невдовзі зрозумів, що душа його тяжіє не так до фокусів, як до виступів загалом і спрямував усі свої старання на те, щоб стати коміком. Ще підлітком почав виступати у маленьких клубах поблизу Лос-Анджелеса. Глядачів було мало, а його виступ коротким. Він перебував на сцені менше п'яти хвилин. Більшість глядачів були занадто заклопотані напоями чи тервенними з друзями, щоб звертати на хлопчика увагу. Одного вечора він у прямому сенсі цього слова виголошував свій звичний монолог у порожньому клубі. Звичайно, виконувана робота не була блискучою, але не бракувало і сумнівів, що далі в нього виходитиме краще. Його перші виходи тривали усього одну чи дві хвилини. У старших класах підготовлених матеріалів вистачало на п'ятихвилинний виступ, а ще через кілька років на десятихвилинне шоу. У дев'ятнадцять він виступав щотижня, двадцять хвилин кожен виступ. Юнак читав по три вірші упродовж одного шоу лише для того, щоб подовжити його тривалість, але його вміння невпинно розвивалося. Він витратив ще 10 років на експерименти, роботу над помилками й практику. Влаштувався працювати телесценаристом і поступово зміг облаштувати свою появу в розмовних шоу. До середини 1970-х він став незмінним учасником «The Tonight Show» і «Saturday Night Live». Зрештою, після 15 років роботи молодий чоловік здобув слави. Він об'їхав за 63 дні 60 міст, тоді за 80 днів 72 міста, тоді за 90 днів 85 міст. Одне його шоу в Вогай відвідало 18 695 осіб. Ще 45 тисяч квитків було продано на триденне шоу в Нью-Йорку. Він злетів на верхівку жанру і став одним із найуспішніших коміків свого часу. Його звати... Стів Мартін. Історія Мартіна пропонує дивовижний погляд на те, чого варте дотримання звичок упродовж тривалого часу. Комедія – це не для боязких. Важко уявити ситуацію, яка так само наповнювала б страхом серця більшості людей, як коли ти один-єдиний виступаєш зі сцени і не спромігся нікого розсмішити. А Стів Мартін стикався із цим страхом щотижня упродовж 18 років. За його словами – Десять років пішло на навчання, чотири роки на вдосконалення і чотири роки на досягнення шаленого успіху. Чому деякі люди, як Мартін, дотримуються своїх звичок, чи то йдеться про вправляння в жартах, чи про малювання коміксів, чи про гру на гітарі, тоді як багатьом із нас доволі складно зберегти мотивацію? Яким чином ми розробляємо звички, в які утягуємося противагу тим, які сходять на нівець? Учені досліджують це питання не один рік. Хоча попереду ще чимало відкриттів, один з найпослідовніших висновків полягає у тому, що шлях до збереження мотивації і досягнення найсильнішого бажання щось робити криється у виконанні завдань, які містять оптимальний рівень складності. Людському мозку до довподоби виклики, але лише ті, що перебувають в оптимальній зоні складності. Якщо ви любите теніс і спробуєте зіграти всерйоз супроти річки, то вам швидко набридне, стане скучно. Бо це занадто просто. Напротивагу, якщо ви гратимете з професійними тенісистами на зразок Роджера Федерера чи Серени Вільямс, то швидко втратите мотивацію, бо матч буде занадто складним. Тепер розгляньмо гру теніс із рівнею. Під час гри ви набираєте кілька очок і кілька втрачаєте. У вас непогані шанси перемогти, але лише якщо старатиметеся по-справжньому. Ви концентруєте увагу, нічого вас не відволікає, і повністю вкладаєтеся в задачу, яка вам під силу. Це виклик оптимального рівня складності і яскравий приклад правила золотокосої, яке стверджує, що люди переживають найвищі піднесення мотивації, коли виконують завдання, які перебувають на межі їхніх нинішніх можливостей. Не занадто складно, не занадто легко у самий раз. Кар'єра Мартіна Коміка – чудовий приклад правила золотокосої в дії, Щороку його комедійні виступи ставали все тривалішими, але лише на хвилину або дві. Він постійно додавав новий матеріал, але лишав кілька жартів, які гарантовано змушували глядачів сміятися. Перемог було досить для того, аби він не втратив мотивацію, а помилок було досить для того, щоб він не припиняв наполегливо працювати над собою. Коли ви започатковуєте нову звичку, важливо, щоб її дотримання вимагало настільки простої поведінки, наскільки це лише можливо. Бо так ви зможете її дотримуватися навіть за неідеальних умов. Про це детально йшлося під час обговорення третього закону поведінкової зміни. Утім, щойно звичка сформувалася, важливо не припиняти крок за кроком розвиватися надалі. Дрібні вдосконалення і нові виклики не дають можливості вам занудьгувати. Якщо ви втрапите в зону золото-косої, то зможете досягнути стану потоку. Стан потоку – це досвід перебування в ударі і цілковитого занурення в діяльність. Науковці, намагаючись виміряти це відчуття, з'ясували, що для досягнення стану потоку завдання має бути приблизно на 4% складнішим за ваші теперішні можливості. У реальному житті зазвичай ми не можемо виміряти складність наших дій у відсотковому співвідношенні, але засаднича ідея правила золотокосої лишається. Робота над викликами оптимального рівня складності чимось на межі ваших можливостей видається вирішальною для підтримки мотивації. Удосконалення вимагає обережної рівноваги. Треба постійно шукати виклики, які підштовхуватимуть вас до вашої межі, при тому невпивно розвиватися достатньою мірою, щоб лишатися вмотивованими. Аби не втратити привабливість і приємність, поведінка потребує постійної новизни. Без різноманіття ми нудимося, а нудьга, напевно, найбільший лиходій на шляху нашого прагнення до самовдосконалення. Максимальна мотивація виникає у випадку зіткнення з викликами оптимального рівня складності. У психології це явище відоме як закон Єркса-Додсона, який описує найвищий рівень збудження як серединну точку між нудьгою і занепокоєнням. Як залишатися зосередженим, коли на шляху до мети вас охопила нудьга? По завершенні бейсбольної кар'єри я підшуковував собі новий вид спорту. Приєднався до команди з важкої атлетики і одного дня до нас у спортзал навідався іменитий тренер. Упродовж тривалої кар'єри йому випало попрацювати з тисячами спортсменів, зокрема й кількома олімпійцями. Я представився, і ми розговорилися про процес удосконалення. «Яка різниця між найкращими спортсменами і рештою?» – поцікавився я. «Що насправді такого роблять успішні люди, чого не робить більшість?» Тренер назвав чинники, які чимало хто, напевно, очікував почути – генетика, везіння, талант. Але по тому сказав дещо для мене неочікуване. Певної миті усе зводиться до тих, кому під силу впоратися з нудьгою щоденних тренувань, коли ті самі вправи доводиться виконувати знову і знову. Його відповідь вразила мене інакшим поглядом на ставлення до роботи. Люди говорять про те, як бути на взводі на шляху до мети. Чи то йдеться про бізнес, чи про спорт, чи про мистецтво, випадає чути, як кажуть щось на зразок «уся справа у пристрасті» або «ви мусите хотіти цього по-справжньому». У результаті чимало хто, втративши мотивацію, впадає в депресію, оскільки думає, що успішні люди володіють бездонним запасом пристрасті. Але цей тренер наголошував, що насправді успішні люди відчувають брак мотивації, як і решта. Різниця лише в тому, що вони знаходять спосіб демонструвати можливості, не зважаючи на нудьгу. Майстерність потребує практики. Утім, що більше ви практикуєте щось, то нуднішою й одноманітнішою стає справа. Після перших успішно зроблених кроків ми знаємо, на що очікувати, і наш інтерес починає сходити на нівець. Подеколи це стається навіть ще швидше. Усе, що вам треба зробити, сходити кілька днів поспіль у тренажерний зал або опублікувати в блозі пару текстів і дозволити одного дня зіскочити, бо нема більше такої охоти. Нічого поганого не сталося. Дуже просто виправдати пропущений день, бо ви ж у хорошій формі. Найбільша загроза для успіху не поразка, а нудьга. Звички наганяють на нас нудьгу, бо перестають нас тішити. Результат стає очікуваним. І коли наші звички набувають буденності, ми в пошуках новизни починаємо підривати свої досягнення. Можливо, саме через це ми вгрузаємо у безкінечне порочне коло, перестрибуючи з одного виду спорту на інший, з однієї мети на іншу, з однієї бізнес-ідеї на іншу. Щойно ми переживаємо найменше зниження мотивації, починаємо шукати новий підхід, навіть коли старий все ще працює. Як писав Макіавеллі, люди такою мірою прагнуть новизни, що ті, у кого справи йдуть добре, хочуть змін настільки ж сильно, як і ті, у кого справи йдуть погано. Можливо, ось через це чимало продукції, яка спричиняє звикання, це продукція, яка забезпечує безперервні форми новизни. Відеоігри забезпечують новизну візуально, порно, сексуально, нездорова їжа кулінарну. Кожен із цих досвідів пропонує постійні елементи несподіванки. У психології це називається «змінною винагородою». Ігрові автомати – найпоширеніший її приклад з реального світу. Гравець час від часу виграє джекпот, але періодичність виграшу не передбачувана. Темпи винагороди змінюються. Таке коливання спричиняє найвищий викид допаміну, підсилює спогади і пришвидшує формування звички. Змінні винагороди не створять прагнення. Тобто ви не можете незацікавлених у чомусь людей винагороджувати з різним інтервалом у часі і сподіватися змінити їхню думку. Але це потужний спосіб зміцнити прагнення, яке ми вже переживаємо, бо вони зменшують знудженість. Усі ми маємо цілі, яких хочеться досягти, і мрії, які хочеться здійснити, але безвідносно до того, в чому саме ви хочете вдосконалитися, якщо ви беретеся до справи лише тоді, коли вам зручно або є бажання, ви ніколи не будете послідовними, щоб досягти значний